Не підночувати, а все ж ліпше діждатися місяця, козацького сонця А вже ж погодився й Петро А то я йду ген отам понад узліссям і бачу, що за дальнім горбом причаїлось якихось двоє людей Я їм свиснув, а вони дриминули до лісу Чи не лиходії якісь? А в якій одежі? Не розібрав? Далеко було, а вже смеркає. Тільки ні, здається, в простих свитках «Ха-ха!» – розсміявся деякон. «Подорожні». Побачили стільки ляхів, ну і утекли від страху. І то правда, почухав потилицю Петро. А ще не гаразд, ось що. Цей панич спершу все хотів кинутися на пошуки сестри. А як виїхали, той забув про неї. Я зупиняюсь раз у раз, шукаю її. Батько Найда просив поберегти, від обозна з Києва була тривога, а братик тільки посміхається та підганяє мене, навіть вже з лісу почали виїжджати. А йому й байдуже, щось воно не теє, а чорзна що, як же мені тепер батько Найді на очі показатися? А приведи лишень того хлопця-молодця, я з ним тепер не так побалакаю». Петро квапливо пішов і довго не повертався. Вже з лісу поповзли у видаленки нічні тіні, вже вечірня заграва перетворилась на блідозолотисту смужку і блиснули в небесній глибині дві-три зірочки, коли нарешті з'явився Петро, міцно тримаючи за руку Дарину. «Тікати був, надумав, на силу догнав», захекавшись від утоми, доповів парубок. «Ето, це штучка, протяг деякон, підводячись на лікті, спрямовуючи на дівчину різний погляд. «А вже ж!» – підтримав його Петро. «Я кажу, вступай, мовляв панечу, до тамана на допит. Подивимося, який ти брат єси. А він оглянувся і на коня, та добре, що потрапив на буланка, якого я привчив до свого посвисту. А то б шукай вітра в полі. Я кричу, лови його, лиходія, а він як пірнув у білу млу, та й щез». Наші, хто сюди, хто туди, а коні стриножені. Ну, догадався нарешті, списнув кінь і почув, заїжджав здаля. Я ще, і хоч як пришпорював панич буланка, а вірний кінь не послухався його і приніс шпигуна до господаря. Дарина стояла ні жива, ні мертва, розуміючи, що потрапила в критичне становище, з якого вже не було виходу. Спробою втекти, вона зробила непоправну дурницю, спалила за собою кораблі. Залишався один порятунок – признатися. Але як тепер подивляться на це признання? Перевірятимуть? Її огорнув жах. Дівчина мовчала, геть розубившись. Ну, підступив до неї із стиснутими кулаками деякон. «Хто ж ти єси, а? Братик тієї пани, доньки обозна, а? Братик». «Ні», – нарешті відповіла з очайдушною рішучістю панна. «Виходить, ти все брехав?» – заскритів зубами ватажок. «Мимоволі, а тепер по чистій совісті, як перед Богом». «Скажеш правду?» «Ха-ха», – люто зареготав деякар. «Хто ж тобі повірить? Ах, ти негідник! Брехнею світ пройдеш, а назад не вернешся. Та як ти зважився дурити шановних людей? Паки реку не повірю». А поки що, перед тим, як допитувати, візьми, Петре, козацький канчук та всип йому гарячих з півсотні. «На Бога, постривайте!» – розпачливо вигукнула Дарина. «Я не дамся на ганьбу!» – і вона схопилась за шаблю. Але Петро, передбачаючи цей рух, грубо піймав дівчину за руку і далеко відкинув її шаблю та пістолі – Ніхто вже не слухав ні сліз, ні протестів, ні зойків Дарини. Ніхто не звертав уваги на чотки, якими вона отчайдушно відбивалася. З неї вже здерли кунтуша. Слабкими руками дівчина ще чіплялася за жупан, та все було б даремно, якби не сталося щось несподіване, незвичайне, що одразу всіх підняло на ноги. З лісу нараз пролунали постріли слідом за тим на козаків, які безпечно лежали в траві, Ринули десятки вершників з вигуками «Смерть ляхам, бий собак!» Не розібравши тих вигуків і не бачачи нападників в обличчя, ошелешені гайдамаки вступили було в бій та відразу ж порозбігалися і кинулися до коней, а інші до поставлених у козли з і мушкетів. Звичайно, про Дарину в ту хвилину забули, і вона знову встигла накинути на плечі кунтуш і схопити свою зброю. Ватажок загону нападників, мов буря, летів попереду, вигукуючи, паліть по конях, переймайте, щоб жоден лях не втік. Деякон закам'янів.